ויתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לו. תחת אבן ראיתי אוהל חושן, ירגזון יריעות ארץ מדין. הביא נהרים חרא אדוני, אם בנהרים אפיך, אם בים עברתך, כי תרכב על סוסיך. מרכבותיך ישועה, עריה תעור קשתך, שבועות מטות עומר סלע, נהרות תבקע ארץ. ראוך יחילו הרים, זרם מים עבר, נתן תהום קולו, רום ידהו נשא. שמש ירח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 אלוהים אדוני חלי, ויישם רגלי כאיילות, ועל במותי ידריכני, לנצח במגינותי.